Arthur legenden. Sida 82 till 97. Underrubriker. Arthurs födelse. Sida 83. Svärdet i stenen, sida 85. Svärdet Excalibur, sida 89. Det runda bordet, sida 92. Arthurs död, sida 96. Symbolbeskrivning Trollkaren Merlin frambesvärjer scener ur Arthurs liv Den unga Arthur drar svärdet ur städet Överst Glastonbury-kullen Där Avalon, den andra världen, troddes ligga Cirkeln omkring ska symbolisera det runda bordet och har som förebild det bord som nu finns i Winchester Castle. Nedanför ser den sista överlevande riddaren på hur Arthurs kropp förs bort på de tre drottningarnas slup. Nederst den heliga gral, bägaren som användes vid Jesus sista måltid. Inläsarens kommentar de svartvita teckningarna återfinns längst till vänster på sida 82. Överallt tronar trollkaren Merlin, med långt hår, skägg och mustascher. Slutkommentar. För de flesta människor framstår kung Arthur som den fulländade hjälten, en människa med nästan övernaturliga krafter. En tapper krigare, en kärleksfull make, en vis lagstiftare och en rättvis konung. Har han funnits i verkligheten? Var han, som många tror, hövding över en skara krigare i Cadbury Castle i 500-talets Britannien? Eller var han kanske en keltisk gud? Det finns forskare som har ägnat en hel livstid åt att försöka lösa mysterierna kring kung Arthur. Arthur är mest känd från de berättelser som nedtecknades under medeltiden. Men hans ursprung kan sökas längre tillbaka. Redan år 600 var han en spunnen hjälte, berömd för sin tapperhet. Det sannolikaste är att Arthurgestalten är sammansatt av åtminstone två gestalter. En hednisk gud vid namn Arthur eller Artajos, på galliska och en keltisk krigshjälte av dunkelt ursprung från 500-talet. Några historiska vittnesbörd om att han skulle ha varit en britannisk kung finns inte. Det är egendomligt med tanke på den mycket ofullständiga kunskap som vi har om Arthur, att han är den som framstår som den främste av alla de keltiska gudarna och hjältarna. Den som först framställde den hedniske krigaren Arthur som en romantisk hjälte var den engelske klärken och krönikören Geoffrey av Monmouth. På basis av gamla legender och med stor hjälp av sin egen fantasi Berättar han på 1100-talet i det brittiska konungarnas historia: Att Arthur var son till Arthur Pendragon och Igraine, hustrun till hertigen av Cornwall. Under denna tid var kelterna i Britannien hårt ansatta av saxiska inkräktare. Sedan romarna hade dragit tillbaka sina garnisoner på 400-talet. Stod Britannien praktiskt taget utan försvar Britterna kämpade emellertid tappert Och när Arthur, enligt Geoffrey Vid 15 års ålder hade krönt till kung Samlade han folket till kamp mot Saxarna Efter den slutgiltiga segen Vid Mons Badonicus Möjligen Badbury eller Bath rådde fred i landet i ungefär 30 år Genom Jeffrey spreds legenden om Arthur till kontinenten och fick där stor politisk betydelse på grund av att Britanniens forna kungar där framställdes i så ädelt ljus Ungefär samtidigt, år 1155 skrev skalden Robert Weiss berättelsen om det runda bordet det runda bordet finns för närvarande i Winchester Castle. Nyligen utförda mätningar visar att det tillverkas under medeltiden, det vill säga lång tid efter att Arthur och hans riddare var döda. Sida 83 På 1100-talet bidrog den franske skalden Chrétien de Trois till den växande litteraturen om Arthur och riddarna kring det runda bordet År 1485 översattes många av hans romaner till engelska av Sir Thomas Mallory Arthurs namn var känt över hela Europa från Italien till norra Skottland och förekommer i många ortnamn och benämningar på landskapsformationer Framförallt i västra och sydvästra England och i Bretagne. Arthur omvärvs ännu av mystik. Och sagor berättas fortfarande om Arthur och hans riddare. Som påstås ligga försänkta i djup sömn på många platser. Till exempel under berget Snowden i Wales. Och till och med under vulkanen Etna på Sicilien. En plats med mycket stark anknytning till Arthur är Glastonbury, som höjer sig som en förtrollad ö över Somersets sumpmarker. Den dramatiskt spetsiga kullen kan ses på mils avstånd, och det är lätt att förstå att man trodde att Avalon, eller Äppleön, som den andra världen kallades på Arthurs tid, låg där. På 1100-talet hittades på kyrkogården i Glastonbury skeletten efter två högväxta människor som munkarna trodde var kvarlevorna efter kung Arthur och hans drottning. Det påstod sig också i graven ha hittat ett blykors med inskriptionen Hick, Iacet, Sepultus, Inklytus, Rex, Arturius In- Insula Avalonia Här på ön Avalon ligger den berömde kung Arthur begravd. En trollsk stämning vilar fortfarande över Glastonbury, och man har en känsla av att Arthur och hans riddare inte är långt borta.